Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'alcalde de Mongat, Jordi Ràmia, repetirà com a cap de llista pel Partit Socialista de Catalunya a Mongat. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. L'alcalde de Mungat, Jordi Ràmia, repetirà com a cap de llista del PSC al municipi Bahia en les pròximes eleccions municipals. Després de ser escollit per unanimitat a l'Assemblea Local dels Socialistes, Ràmia afronta amb optimisme i orgull els seus tercers comissis com a candidat i destaca la gestió positiva realitzada a l'últim mandat. La xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona ofereix per sisè anys consecutiu les rutes literàries de la primavera pels paratges del nostre entorn. La ruta a Verdaguer pel parc natural de la Serra de Collserola ha obert aquest cap de setmana l'activitat que també arribarà Tiana amb la ruta literària de l'Ola Anglada. I en esports, el Centre Cultural i Esportiu Tiana ha tornat a ensopegar aquesta vegada el camp del Premi per dos gols a un en un enfrontament Marcat per les baixes del conjuntianenc, el club exigeix a la Federació Catalana de Futbol que defineixi les posicions de descens per evitar patiments en el tram final de la temporada. Ràdio Tiana, les notícies del migdia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 Després de quatre anys al capdavant del consistori, Jordi Rami ha elaborat una llista que barreja noms d'independents i la presència d'alguns polítics emergents, així com la renovació de figures importants en la política mongatina. Anna Ropero, regidora d'Educació com a independent en el grup municipal de Convergència i Unió en el mandat 2003-2007, serà la número 5 de la llista del PSC, el número 3 hi serà l'independent Marcos Eguiguren, un economista i consultor financer, president de l'Associació de Veïns Residencial Camí Dalella. l'Ella. També seran les llistes del PSC Ferran Pérez, vinculat durant un temps a l'AMPA de l'Escola Marina. Les regidores Núria Valero i Cristina Ares seran les número 2 i 4 respectivament, mentre que la regidora d'Acció Social, Polítiques d'Igualtat i Policia, Eugènia Cabezudo, perd a les llistes socialistes de d'Amongat. Tot i això, l'alcaldable dels socialistes d'Amongat, de Jordi Ràmia, no destaca cap nom d'aquesta llista i prefereix pensar en l'equip humà que ha format per afrontar el repte de revalidar l'alcaldia. Jo no volia destacar noms en particular. La veritat és que em sento eh, molt satisfet d'aquest equip humà que, que, pues, bueno, pues que d'alguna manera, he sigut capaç d'aglutinar. Eh? Un equip humà doncs, ple de persones amb il·lusió, amb capacitat... Eh, que estic segur que si el proper dia 22 de maig doncs, eh, guanyem la confiança dels ciutadans, estan, estan capacitats i faran una, una molt bona feina. La candidatura de Ràmia pretén assolir els resultats obtinguts a l'última cita electoral en què el PSC va encapçalar el govern local ocupar l'alcaldia, malgrat els bons resultats de Convergència i Unió al municipi a les últimes eleccions al Parlament del 28 de novembre. Jordi Ràmia destaca la bona entesa que hi ha hagut entre el consistori mongatí i l'Ajuntament de Tiana durant el mandat que s'esgota i considera essencial continuar construint vincles entre els dos municipis en els pròxims anys. L'alcalde de Montgat posa com a exemple la unió d'esforços en matèria d'educació per demostrar que de la mà es poden assolir objectius de gran rellevància per a la ciutadania, en aquest sentit, Rami aposta per seguir encomunant serveis entre Tiana i Mungat i convertir aquesta col·laboració en una fórmula d'èxit enmig d'un context econòmic negatiu. La relació amb Tiana ha estat, ha estat magnífica. Des de promoció econòmica s'estan fent una magnífica feina en aquest sentit. Jo crec que en els propers quatre anys cal, cal i d'una manera molt important, molt important, millorar aquesta, aquesta col·laboració. És més... Són molts els municipis, i jo crec que Tiana, lògicament, Montgat i Tiana en són dos de molt clars, i la nostra proposta també serà en aquest sentit, de posar tots aquests temes a sobre la taula, que siguem capaços de mancomunar els dos municipis per, d'alguna manera, eh, ser més eficients amb el servei i optimitzar els recursos. Per Jordi Ràmia, és una incògnita saber quin serà l'escenari polític de Montgat, que passarà de 13 a 17 regidors després de superar els 10.000 habitants. Aquest fet pot suposar l'entrada de noves forces polítiques i, a més, obrir un ampli ventall de pactes fins ara inèdits. Radio Tiana, les notícies del migdia. La xarxa de Parcs Naturals de la Diputació ofereix per sisè any consecutiu les rutes literàries de la primavera pels paratges del nostre entorn. La ruta a Verdaguer pel Parc Natural de la Serra de Collserola ha obert aquesta activitat que també arribarà a Tiana amb la ruta literària de l'Ola Anglada. Sota el guiatge de Conèixer BCN, la programació la composen vuit rutes literàries que s'han programat aquesta primavera en cinc parcs de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, entre ells la Serralada de Marina. A banda, també realitzen sortides pel Parc Natural de la Serra de Collserola, pel Parc Agrari del Baix Llobregat, pel Parc del Garraf i pel Parc Natural del Montseny. Aquestes activitats no representen cap dificultat pels participants i en molts casos són passejades urbanes, com explica la guia de Conèixer BCN, Margar Nedo. D Alguna vegada sí que ens hem trobat que hem tingut algun assistent pensant-se que doncs, anàvem a fer trekking, i de fet no. De fet, com que són rutes que proposem per tots els públics, són, totes les vegades són de dificultat mínima i, i que algunes fins i tot ens quedem a, a les cil·lucions poblacions i no anem cap al camp, diguéssim, no? com és el cas de, de Sitges o Vilanova. Aquesta és la sisena edició del recorregut literari per la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, que es fan a la primavera entre els mesos de març i juny des de l'any 2006. En es repeteixen sis itineraris que han tingut una bona acollida en altres edicions, com el de l'ol anglada Tiana, i se'n proposen dos de nous per afegir-se a la commemoració de l'any margall l'una a Collserola i l'altra al Montseny. Darrere cada ruta hi ha la voluntat d'apropar als i les participants a l'entorn natural i la geografia i la cultura de Catalunya amb afil conductor de la literatura com a ingredient principal. En el cas de Tiana, el visitant coneixerà la figura de l'escriptora il·lustradora Lola Anglada. Ens dona més detalls Marc Garnedo. Bàsicament aquesta sortida és, se centra a la, a la localitat de Tiana, doncs allà tenim el... Uh, ja que és la, la casa on va viure la Lola Anglada, i fem una passejada bàsicament per la, per la població de Tiana. Eh? És a dir, hi ha moltes d'aquestes rutes que són més naturals i van més pel paisatge, o n'hi ha d'altres que són més urbanes, entre cometes, no? com seria el cas de la de Tiana. Les rutes tenen un cost de 3 euros, són conduïdes per guies professionals i s'acompanyen d'un dossier documental de suport. Ràdio Tiana, notícies, esports. El centre cultural i esportiu Tiana ha tornat a ensopegar, aquesta vegada al camp del Premi per dos gols a un en un enfrontament marcat per les baixes del conjunt tianenc. El club exigeix a la Federació Catalana de Futbol que defineixi les posicions de descens per evitar patiments en el tram final de la temporada, Després d'una primera part força igualada, els Premianencs es van avançar en el marcador a 5 minuts del descans. El gol local de penal va condicionar el Centre Cultural i Esportiu Tiana, que no va ser capaç de reaccionar a la segona part, com explica el president de l'entitat, Aniset Urriera. Vam aguantar fins al minut 46, es van picar un penal, bueno, llavors ja 1 a 0, i llavors ja a la segona part doncs, bueno, la gent van tornar a marcar i nosaltres vam marcar un altre... Però no... vam tindre moltes oportunitats, ja, també, i, bueno, si, si no la fiques de dintre, doncs pues no guanyes. Com que no hi ha cap nano que cobri res, doncs pues no podem fer fixaixes al calder. En tot cas, el que hauria que vindre aquí hauria que vindre a jugar pues, per a molt avance. Després d'aquesta nova derrota, la dotzena de la temporada, els blaugranes continuen a la part baixa de la classificació amb 29 punts, però encara no saben quina és la distància que els separa de la salvació una situació que indigna els responsables dels clubs que juguen en categories regionals. En aquest sentit, tornen a instar la Federació Catalana de Futbol que defineixi el funcionament de les categories a principi de temporada perquè a nou jornades del final de la Lliga encara desconeixen quina posició marca el descens. Anicet Urriera és contundent a l'hora d'exigir una definició als responsables del futbol català la vergonya perquè se solucionen ells, però no solucionen el futbol català. I llavors que ho paguem, pues els d'aquests petitets i els que anem trampejant i tal, no? Aquí tothom s'està fotent les botes i aquí els que paguem les dades, els que paguem i els que tenim que tirar tot el futbol endavant i, i, i no t'apoien amb re re re re. Estàs dentro de la fase de la paret, Per ah. dir, bueno, vas dir, no vas veus, que no sé si vaig veure, perquè tampoc no sé si baixaran 3, 4, 5 o 6. Tornant a l'àmbit estrictament esportiu, el grup quart de la segona territorial catalana, on hi ha el Centre Cultural i Esportiu Tiana, continua liderat per un Penya Morera amb només 3 derrotes aquesta temporada. I acabem amb una punta de motor perquè Ricky Cardús ha debutat amb bon peu aquest cap de setmana al Mundial de Motociclisme. El pilot Tianen, que aquesta temporada competeix a la categoria de Moto2, a l'equip de la Federació Catariana de Motor i Motociclisme va acabar dissatent el primer gran premi de la temporada disputat al Circuit de los Ailes, precisament al Qatar. El Tianen, per tant, semblava que corria a casa i es va quedar a les portes de puntuar en una categoria de gran exigència i igualtat com és Moto2. Riqui Cardús va assegurar a l'acababar la cursa que, malgrat sortir bé, li va costar molt mantenir un rit mal. Malgrat mostrar-se satisfet amb el resultat, Riqui Cardús no es conforma amb una dissetena posició i admet que cal millorar en molts aspectes principalment la velocitat punta de la moto i l'aerodinàmica. R Radio Tiana: Les notícies del migdia.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 tercera vegada no, que es presenta en aquestes eleccions. Va ser candidat l'any 2003 i el 2007 i suposem que s'encara amb optimisme aquesta, aquesta campanya que resta poc més de dos mesos de començar-se. Doncs pues sí, francament, l'entrar-ho amb molt, molt d'optimisme. Eh, jo, la veritat és que estic molt orgullós de la confiança que m'han dipositat els meus companys de, del partit i, i per tant, doncs, eh, amb un honor, amb una responsabilitat, repeteixo, i repeteixo, amb, amb molta, molta il·lusió per continuar treballant pel meu poble. Uh -huh. eh, vostè té com a aval eh, la gestió feta durant eh, aquests eh, mandats. Eh, ha dit que s'ha fet una gestió positiva i que s'ha complert més del 90% els compromisos de govern. Efectivament, la veritat és que crec sincerament que s'ha fet molta feina i ben feta, i, per tant, des d'aquest punt de vista ens presentem cara a les eleccions amb la confiança que ens van otorgar els, els nostres veïns i veïnes fa 4 anys del de, de, programa que ens vam comprometre a assolir, doncs fer-lo efectiu, com tu molt bé dius, amb un 90% de, de compromís i amb la voluntat, lògicament, de continuar des d'aquest punt de vista... Doncs eh, treballant per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. D'aquest darrer mandat, què en destacaria? Perquè tothom, malgrat la situació econòmica, busca destacar alguns elements molt positius que s'hagin anat produint durant els últims quatre anys. Vostè, quins destacaria com a més positius? Bé, la veritat és que des d'un punt de vista... A veure, eh, jo crec que per un poble és molt important els grans projectes que fan possible la, se, la seva transformació, però també és molt, molt important, i nosaltres hi hem posat molt d'èmfasis amb el dia a dia. Quan dic el dia a dia vull dir eh, la vorera, la brana, la llum, i per tant des d'aquest punt de vista també ens sentim molt satisfets de d'haver resolt i d'haver anat continuant millorant tot el que és eh, l'accessibilitat, la, la, la mobilitat del nostre municipi i lògicament des d'un punt de vista doncs, de més projectes de, de, de poble en aquest sentit, doncs, lògicament eh, la culminació de la, del soterrament de la Riera de Sant Jordi i la seva urbanització l'ampliació la, la, i la, el cobriment de la pista del pli esportiu Lògicament també molts, molts, molts, molts projectes de cara a, a l'ocupació de les persones. En fi, jo crec que hi ha hagut una sèrie de, de, de transformacions del, del nostre poble. Ja et dic, millorat fonamentalment tot el que és l'accessibilitat, la, la, la, la mobilitat, en projectes fonamentalment molt, molt orgullosos d'haver pogut fer un pas més amb dos barris que històricament s'hi doncs, ha actuat en el dia a dia i com jo he dit moltes vegades doncs, amb el tema apagar focs hem, hem, hem assolit dos projectes de transformació important a dos barris amb mancances històriques com són els barris de les costes i de Siurana a Siurana estem a punt de, de culminar l'execució d'un vial de comunicació amb dos carrers que abans doncs, eren cults de sac i amb problemes francament de, de, de mobilitat. I des d'aquest punt de vista molt, molt satisfet d'aquests dos projectes. També l'accessibilitat a l'estació perquè els nostres veïns i veïnes doncs, puguin anar més còmodament a l'estació de, de, del, del tren, mm. amb una passarel·la que han fet eh, també amb la instal·lació de plaques fotovoltàriques, en fi, tota una sèrie de projectes dels que ens sentim molt orgullosos. Uh -huh. Aturem-nos un moment, perquè, de fet, l'estació està a punt a punt, si no està en funcionament ja. Com avança tot això? Bé, doncs, mira, el divendres passat, eh, juntament amb responsables de DIF i amb el delegat del Govern de Catalunya, amb en Joan Rangel, vam estar visitant les, les obres de, de l'estació de, de Montgat Nord. Eh, francament, estan pràcticament acabades, la veritat és que s'ha intervingut d'una manera molt global, doncs... Amb, doncs des de la construcció del propi edifici, s'ha actuat a les, a les andanes, s'ha actuat amb, amb el tema, sobretot, de l'accessibilitat, amb l'instal·lació de, de dos ascensors. En aquests moments la situació està que i en aquests dies últims de pluja doncs segurament s'han rederit una miqueta, però en aquests moments els ascensors també estan funcionant ja mitjançant grups electrògens. Aquesta setmana, mitjans de setmana, finals de setmana, doncs quedarà llesta l'escomesa des de la zona del de, de el transformador doncs fins a l'estació, és a dir que pràcticament aquesta setmana d'una dèpara per, per acabardes les obres que han suposat. Jo crec que la culminació d'un procés iniciat fa anys, com són la rehabilitació de l'estació de Montgat en les mallorquines, ara la rehabilitació també i la transformació de l'estació de Mogat Nord i no ho olvidem, doncs l aconseguit també en aquest, en aquest període d'aquests quatre anys, doncs el fet de que tots els trens parin a les estacions de Mugat, amb el qual donc els veïns fonamentalment tant de Mogat com de Tiana doncs ara no ho veuen com els trens passen de llarg. Uh -huh. Tornem un moment a una de les obres que, que comentava ràpidament, eh, aquesta finalització de la Riera. L'altre dia va quedar demostrat que funcionava, perquè de la manera que baixava la Riera de Tiana i que no s'ocasionessin problemes amb un gat, això vol dir que funciona bé. Efectivament, com tu dius, eh, crec que aquest cap de setmana i aquests dies de pluja intensa eh, hem tingut una prova de foc molt important amb el tema de, de veure, doncs la canalització quin efecte tenia i evidentment s'ha comportat d'una manera estupenda, no hi ha hagut cap eh, diessim cap sobre sobre caudal d'aigua que hagi, hagi d'alguna doncs, manera no, no utilitzat el cap d'alt pel qual té que passar i des d'aquest punt de vista, com, com tu molt bé dius, doncs, una prova de foc superada. No? Molt, molt, molt, molt contents en aquest sentit. Sí, tornem a al tema electoral, aquesta precampanya que els partits ja han anat iniciant a diferents municipis. Uh, M'agradaria preguntar-li sobretot per a aquest canvi que hi haurà a Montgat. Es passa de 13 regidors a 17. És una situació un tant peculiar, però pel creixement del municipi, tal com marca la llei, s'ha d'efectuar així. Quin és l'escenari polític? Com pot canviar? Bé, això sempre és una incògnita i en aquests moments, doncs, des d'un punt de vista pur i estrictament electoral, doncs evidentment hi han hi ha unes, unes inquietuds eh, en aquest sentit per part de tots els partits polítics en, en, aquest, en aquest escenari que com tu molt bé dius fet, eh, en el moment en què Montgat assoleix eh, els 10.000 habitants doncs evidentment doncs, canvia, canvia la composició del Consistòric que passarà de, de 13 regidors a 17, per tant des d'aquest punt de vista pos doncs, una miqueta d'incògnita a veure com es tradueix en funció també lògicament de la participació i, i tal doncs, el, el, el repartiment no? Uh -huh. Segueix sent eh, el gran problema l'abstenció, es veu com un dels grans problemes de cara a les municipals? Sí, evidentment eh, l'abstenció és una cosa que ens preocupa a tots els partits polítics, a mi també d'una manera especial, i per tant jo crec que nosaltres també basarem molta de la nostra campanya en, en fer veure de la importància de la gent que participi doncs, amb una oportunitat que té per, per, per d'alguna manera posar pues, elegi en els representants que creïguin que, que ho poden fer millor. I no? jo crec que, que els partits polítics tenim el compromís de treballar a fruit de la confiança que els propis ciutadans ens donen per a la transformació dels nostres pobles i ciutats, però que és molt important doncs que, que, que la gent hi participi en definitiva, com jo moltes vegades dic. Doncs que no sigui el partit de l'abstenció el que guanyi les eleccions. No? Mm -hmm. I suposo que ja s'ha posat la maquinària en marxa dins el PSC Mungatí per començar a elaborar les llistes. Hi haurà renovació, i haurà continuïtat, una mescla de tot plegat? Com s'està treballant en aquest sentit? Bueno, nosaltres la setmana passada ja vam fer una assemblea en la nostra agrupació d'aprovació de les llistes, es va aprovar per unanimitat de tots els militants que van assistir a l'Assemblea la, i des d'aquest punt de vista doncs sí, ja tenim llista oficial amb la que ens presentarem en les, en les eleccions del 22 de maig. Destaquins algun d'aquests noms que apareixen que creu que poden tenir certa rellevància.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 Si sí, parlant amb els candidats del PSC d'aquí de la comarca i d'altres demarcacions també, eh, els hi hem preguntat si el resultat del 28 de novembre, en què el PSC, no oblidem, que va patir una forta sotregada, doncs pot influir de cara aquestes municipals i tothom ha coincidit en dir que el sentit del vot en aquestes eleccions del 22 de maig pot ser molt diferent. Suposo que vostè també ho veu, veu d'aquesta manera. Jo, la veritat és que sí, i a més a més la pròpia, la pròpia història d'alguna manera ho confirma, no? O sigui, et parlo en aquest cas, de, de, lògicament, de Montgat, i històricament a Montgat els socialistes han tingut la confiança dels ciutadans amb les municipals i amb les generals hi no ha estat així generalment amb les autonòmiques, excepte excepte la última de les últimes de, del del president Maragall, no? Jo crec que en els pobles eh, i sobretot en els pobles petits eh ja les persones doncs eh com més, eh? Sí, sí, quan parlo de persones parlo de totes les persones, eh, o sigui de, de totes les candidatures, no? Vull dir, la, la proximitat en els pobles petits a les persones, doncs, també són, decanten una miqueta el que és la, la voluntat dels ciutadans, no? Jo no crec, sincerament, que, que es pugui extrapolar el resultat del, del 28 de novembre. A més a més, ja no et parlo d'en Montgat, el resultat de les eleccions fa que molts pobles, doncs, històricament, amb una tradició i en aquests moments amb uns governs majoritaris per part, en aquest cas, socialista... Doncs puguin perdre tants tants ajuntaments doncs eh, la, la, en aquest cas els socialistes eh, el que acapçalin els governs no? per tant jo no jo jo crec que són lectures diferents jo no crec que es pugui extrapolar el resultat del novembre ara en el maig. El que sembla que per això és que, com es reprodurirà la resta de municipis del Maresme, una tendència que ha anat a l'alça els darrers anys, doncs aquesta força de Convergència i Unió, que potser sí que arrossega no? aquest vot positiu que van obtenir el 28 de novembre? Home, és evident, a veure, no ens hem i la realitat doncs, és la que és, i en aquest sentit doncs Convergència i Unió va treure el... El passat de novembre un magnífic resultat electoral. Això és inquestionable. Uh -huh. Jo crec que tots els partits tenim un electorat que en diem fidel, que aquest difícilment canvia en funció doncs, de, de, de les eleccions i influs més enllà de, a vegades doncs, els candidats. No? Jo crec que bueno, entenc que els, els que poden una miqueta decidir són aquelles persones que en diferents moments voten diferents opcions en funció de diferents criteris. No? jo entenc, eh, per, naturalment entenc doncs, que en aquests moments doncs, eh, per part de Convergència hi hagi una situació d'alegria, doncs, no? vull dir en aquest sentit, perquè repeteixo que van tenir un bon resultat electoral al el, el novembre. Centrant-nos en el propi programa electoral, el del PSC de Mungat, quins seran els eixos amb què s'està treballant, perquè el context és negatiu i tots els partits doncs han de treure propostes tenint en compte aquesta situació econòmica que sembla que fins al 2012-2013 s'haurà d'anar convivint. Bé, evident, Mira, nosaltres en aquests moments ja ens trobem en un procés d'elaboració del que serà el nostre, el nostre programa electoral pel mes de maig. En tot cas, sí que hi han tres trets que, que d'alguna manera, des del context general, ja no de mesures concretes, que evidentment ja les tenim i les, i les plantejarem, però mira, nosaltres tindrem una gran gran prioritat i és d'guna manera l'activitat econòmica i la creació d'ocupació. Aquestes seran les, les nostres la nostra prioritat màxima per pels primers anys. Que no és fàcil que no és fàcil evidentment perquè el propi context doncs ho fa, ho, fa, ho fa difícil no, però sincerament és, un, és el repte no o sigui, jo crec amb un gat. Els propers quatre anys eh, hem de ser capaços, en tot cas nosaltres pensem que estem preparats i capacitats per fer-ho, per dintre, naturalment, pel dintre de les dificultats, doncs ser capaços de crear aquesta activitat econòmica i aquesta creació d'ocupació. No? Uh -huh. I també, naturalment, un altre punt central i, i, i en el que hi destinarem tota també la, la voluntat és garantir les polítiques socials que en aquests, que en aquests darrers anys i fruit també d'aquesta conjuntura econòmica hem sigut capaços d'assolir, no? Sí. O sigui, jo crec que el repte pels, pels propers quatre anys, lògicament hi ha d'haver un component d'il·lusió i, i, i capacitat qui serà, però, però jo crec que el repte de futur molt important serà mantenir, mantenir aquells serveis que actualment hem sigut capaços de prestar als ciutadans. Sí, sí. Evidentment, la, la voluntat serà d'ampliar-los i millorar-los, però hem de ser conscients d'una realitat que és la realitat, la realitat econòmica que, que estem vivint. I que, com tu molt bé dius, eh, sembla que encara ens queda un recorregut. I, per tant, jo crec que hem de ser molt sincers, molt honestos, i en el sentit de dir el repte és mantenir tot allò que, que tenim. Molt bé. Perquè el que és difícil serà ampliar-ho. Jo crec que als ciutadans sols hi té que dir això. Jo li anava a preguntar, i ja vaig acabant, eh, en aquest sentit, en el de creació d'ocupació, com em comentava, no? que apareguin empreses a nivell local. Jo crec que aquí, i m'agradaria que també fes un balanç de com ha estat en aquest últim mandat, la relació mongatiana sí que ha de jugar un paper important. No? M'agradaria acabar amb aquest punt. Amb quines han de ser les relacions entre els dos municipis veïns per impulsar iniciatives d'aquest tipus? Bé, mira, jo crec que el que, el que jo puc dir és que, almenys des que jo tinc la responsabilitat de, de ser alcalde de, de Montgat, la relació antiana ha estat ha estat magnífica, magnífica, sent conscients tot, tots dos municipis de la nostra pròpia història conjunta, no? Jo crec que en aquest sentit, de, a més a més, eh, jo crec que, a més a més de la voluntat,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 i la nostra proposta també serà en aquest sentit, de posar tots aquests temes a sobre la taula, que siguem capaços d'encomunar els dos municipis per d'alguna manera eh, ser més eficients amb el servei i optimitzar els recursos. Un altre, un altre dels, dels eixos bàsics que nosaltres plantejarem serà optimitzar la despesa corrent sí, eh? uh -huh. I, i continuar millorant l'eficiència dels serveis dels ciutadans. I una manera d'optimitzar la despesa corrent i millorar aquesta eficiència és posar sobre la taula temes que puguem encomunar els dos municipis que suposo que, que la dificultat hi serà, però tots aquells temes que tinguem de coincidència aprofundir-los en aquest sentit i parlo inclús, eh, ja et dic, d'encomunar serveis que ens puguin ser comuns. Jo crec que, aquesta, que aquest també és un repte molt important pels dos municipis aquests quatre anys. Sí, de fet, amb l'educació és un dels clars exemples. no? Exacte, exacte, aquest és un clar exemple. Uh -huh. Doncs uh, de tot això, de com serà aquesta campanya electoral del 22 de maig, del balanç que n'ha fet com a alcalde de l'últim mandat, Anem volgut parlar, amb l'alcalde de Montgat, amb el senyor Jordi Ramia, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres i bon dia. Adeu, bon dia. Adeu, bon dia. L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.